نبي حورائر رضی الله تعالی عنہ ده حضرت حریرہ رضی الله عنه روایت ته قال فرمایلی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی لما خلق الله آدم ارکلش لا پید اکل علیہ السلام مسح زهره نمسکلی و شادد فسقتا عن زهریهی نراغرزی دلیو دشاد آغنا فسقتا نراؤتیو دشاد آغنا کل نسمت دلونم فتحه دا و دسینم فتحه دا کل نسمت هر یو خاون دروح یا هر یو خاون در نفس نسم نفس او روح توای او نو صورو هیو شهره او بده کیه غفرق باز علماو اعتباری زکر کړه لکه درس کی در لتیر فثقتن روته عن زهریه دشاد ادمه علیہ السلام نا کل نسمتن هر اغذیرو هو خالقها چه دا الله پیدا کون کی دا غیر من ذریته دا اولاد دا غنا اله یوم قیامت فوری تر قیامت جسم را پیدا کیږي نو دا تول د آدم علیہ السلام د شان په خپل قدرت کامله سرا وادی نورمان کی ذمہ ده نه رفاق کی او زید رويستل وجعل بین عینه کل انسان منهم و بیسن او گرذولو پمند ح پمند استرغو د واعور د هر انسان کې د دینه و یو پړک مين نور اند نور دا لمعان او بریک پړک کوي یو پړک د نور پې دې پړک نا مراد څه نه اشاره واه سترتی سلیم الراه او دا زه هر انسان د استرغو پمانس یو پړک د ثُمَّ عَرَضْوَهُمَّ عَلَىٰ آدَمَا او بے پیش کریو دا پا حضرت آدم علیہ السلام فقالا نو حضرت آدم علیہ السلام فرمائی دیو اے رب من حاولا اے زمارب دا سوک دی ادا حدیث من درس کی دلیل امپیش کو گوردائیو مسئلہ نچے عرض آمال کیگی پا نبی علیہ السلام لانگر چے غیبارہ کے بعد علماء ہوئی دیو آیاز غیف او کبازی روایاتو کراگلے نو برعیلیان تدا سابتی چیرا عرض آمال کیگی نو عالم الغیب دے حاضر و ناظر دے نو قرآن و سنت کی عرض رازیخ و عرض علم لر مستلزم ندے دیئے که عرض راگلے کنام ویس هم عرض و هم دا بچی پیش کریو پا آدم علیہ السلام فقال اے رب من هاولا پی جلیے دا عرض راگلے خو علم نشت و دارنګه قرآن شریف کې وایي سمنا علی الملائکه فقال انبیئنی باسماء حوله ملائکه له دا شیزو نه دی ول او ګورې دربانې پیش کله دارات وایي د دا دې سنمون لري او د کیسه فایده یې قالوا سبحانك لا علم لنا نو ګور ارزه راغله نو قرآن او سنت وایي چې دې سره لازم نه نو ارزه امان کې کیږي څنګه نو تدینا علم غیب او حاضر ناظر وال حساب تی گنا فقال فرمایلی رب من هاولای از مار دا سوق دی قال رب العالمین ورته فرمایلی زریاتک داست اولاد دے یا هم کا نبیاء مبتدا ورته محذوف شي قال رب العالمین فرمایلی زریاتک داست اولاد دے فرا نو کتلو رجلن یو سره منهم دځوینا فاعجبه نو پتا جب کې چولو ادم علیہ السلام لرا خوشال کړو دلرا وبی سوما بینه ہی هغه پڑک چپمند دواړو سترګو داو کړو دنو رو پڑکونو ندا پکې صاحب بغونته قال فرمایلیو حضرت آدم علیہ السلام اے رب من حاضا اے رب دا سوگدے قال داود ویدہ داود علیہ السلام نے دا داود علیہ السلام نے او اللہ بعض انبیاء و تجوزی فضیلت ورکڑے چپاگئی کیور سر نور انبیاء شامل لی ویدہ داود علیہ السلام نے فقال آدم علیہ السلام فرمائلو اے رب رب زمان کم جعلتا د دو عمر د سمرا ګرځولې قال 60 سنه رب العالمین ورته وی شپهت کالا قال 60 سنه وی شپهت کالا عمر می دوی ګرځولې د دوی عمر دامه شپهت کالا ګرځولې قال اللهم صل اسلام فرمایلی رب زد او من عمر 40 سنه الله ایزم عرب زیاد کی دل را دو عمر زمان سلویخ کالا بی سلویخ زمان دینا موحک او داد دا ارواح خبرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی فلمہ انقضا عمر آدم حر کلچ ختم شو عمر دادم علیہ السلام مگر سلویخ کالا پاتشل جا ابو ملک الموت نو ملک الموت ورتراغ چې اېره الله نبی ستا وختم دي او هر نبی ته د وفات نمخ کی خبر ورکول شي فقال ادم وادم علیہ السلام اولم يبقى من عمری 40 سنه قول جماعه عمر لا سلمیت کال پاتینین قالا ولم توت ابنك قولي تاغبل زي داوود علیہ السلام ته نو ورکړی تا خو به چيله ورکل د ټول کاله عالم ارواح خبره وا په دې عالمي دنیا کې د ادم عليه السلام نه هرا لکه موږ عالم ارواح کی وعده کړی کړه الله ولس تو ربکم قالوا بلا لیکن موږ نه هرا را د ادم عليه السلام نه هرا فج حدا ادمو فج حدا ادمو نو انکار کړو حضرت ادم عليه السلام زکه هیرشیوسی فَجَحَدَتْ زُرْرِيَتُهُ نُو زُقَى اولادنِ محیری گی و انکار کئی و نسی آدمو او حرشود آدم علیه السلام نفاقل من الشجر نُو پهیر دونیمی و خونلیو نولادن بانی محیر رازی فَنَسِيَتْ زُرْرِيَتُهُ نولادنِ محیری گی و خطوة آدمو و خطا و آدم علیہ السلام نہ خطا شون او اولاد نم خطا کی رواح ترمذی ادا حدیث غرض یہ کی کہ مختصر تاسلی مشکاتن کی سلور 100 صفحہ راواڑ وای آغاز کیدا حدیث تفصیلا دے آغاز کیدا حدیث تفصیل, لے. حدیث تفصیل لے. آدم علیہ الصلات والسلام تو یلہ زر کا العمر ور کڑ لو ختم سو سلوی خ پاتش النور تملک الموترا گرئی پاول کی حدیث تے سلور سوا صفحی بانے چار سو مشکا شریف چر آوالو حدیث تے آن امی حریرت رضی قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیوی چلهما خلق الله آدم کل چله ادم علیہ السلام پیدا کو و نفخ فیه الروح او فوکوالو پاغ هغه روح نو عطا سوا او عطا سوا کذوار پکیږي فتح او کسر دتوا اغی اترش کو تاسو سوای سوا پرنجیو کا فهمید الله حدیث نو الحمدلله او د الله په فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ نُرِيدُ أَنْ نَجْعَلُهُ خَلِيفَةً فِي یا ۖ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي وَجْهًا مُطْمَئِنًّا وَأَرِنِي مِنْ أَمْرِي رَشَدًا رَحِمْ دیو اللہ اے آدم علیہ السلام دا سپرنج سوکو کی الحمدللہ دا غزا فطرتي سنت پل مسلمان ور تیار حمکلا یع ادم یادم علیہ السلام از بالا الائک الملائکہ وی لاش دغ ملائکتا ال ملئ یا ویدنی تدم لای کو نی ورتو فرمایا الجلوس جناز تو فقلوا السلام عليكم پتا سر فقال ادم عليه السلام وي والسلام عليكم پتا سر السلام وي قالوا السلام ورحمه الله وي پتا لله سلام وي ود الله رحمت دي ثم رجع الى ربه رب, رب ته واپس فقال رب العالمين ورتو فرمایا ان هذه تحيتك وی داستا تحییو سلام نے و تحییت بنی کبینہم او دا سلام دے د بچوستا فخ کن منس کی فقال لہو اللہ رب العالمین ورطویلی وی دا آہو مقبوزتانی او لا سنے راغندو کما یلیق بشانی اختر ایتا ہما شیطا وی خوخ کا ہریو چیز خوخشی فقال اخترتو یمین ربی وکلتا آیا دے ربی یمین مبارک ویزد آخی طرف والخ وخوم او دوار اللہ سوند رب زمان کمائلی کو بشانی ہی یمینی مبارک دی سمم بسطہا او بے اغا کلاو کل فیدا فیها آدم وزریتو نو پاغی کی فَقَالَ رَبِّ مَا هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ فَيَدَا كُلُّ إِنْسَانٍ ان مَّكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ دَهَرُ الْإِنْسَانِ عُمُرُ دَوَادُسْتُرګو په منځ کې لیکل شویو تانې تا رزق عمر او عمر د دوادوسترګو په منځ کې لیکل شویو فَيَدَا فِيهِمْ رَجُلٌ پدای کېو شړیو وی رب دا سوگ دی وی داستا بچه دی داود علیه السلام او مالی کلی د دلر د عمر نسل وی اخکالا وی ای زمارب ازیاد کپو مرد دکی کال ذالک اللذی کتبتو لہو وی داگ دی چی بس مادلی لکلے وی ای زماربا فاینی کت جعلتو لہو من عمری ستین سنا ماورت دخپ العمر نشپیت گرزولی دی تشبيه کال می ګرځولې دی حدیث کې ګره اشکال له دا به زه قدر تراواړم دلتوي تشبيه کال عمره ده نو آدم عليه السلام او ایما ورته سلوی خور کوه حدیث کې تیر شه او دلتوي عمره سلوی ده نو آدم عليه السلام او ایما ورته تشبيه تور کوه پښې خبرونه نوروای کرامو دا خو د باب د تقدیر د حدار حدیث نه حدیث مخالفت نه ده نو امکان ده جمع چې به بی ان جعل له من عمره اولاً اربعین سنا او سن مزاد عشرین فسوار ستی مرقات چو اولی سلویخ ورکل بیشل سیواکل نشبیت شو نو سیشکال نو قال انت وزاکا بی بستاو ستاکار پوشا ثُمَّ سَكَنَ الْجَنَّةَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ پ جنت کې اوسېدو ماشاء الله زد الله خو هوا او بیا ثم وهبت من يارا کش کړې شو دا غي نهه را کو شو دا غي نهه وكانه آدَمُ يَعْدُلُ لِنَفْسِي آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ خپل عمر بشمیرولو ربلك الموت ور تر هغه فقال له آدَمُ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قد عجلت تلوار دیوکا لاخدې راتلو وخت مشتا وی قد کتبا لی مالا لی کلی شویده الفو سنا زرکالا قال بلا ملک ورطوی سیدا ولیکن جعلت لی ابنک داود ستینا سنا تا خوش پیتا غلور کریو کنا وی چک دا چستا زرکالو کی خوکمیشتا خوطا خلتا ورکڑی کنا دا دا عالم ارواح سو خبروان او پا دی عالم دنیا کی تنہی رشوان وجا فجا ذور وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ فاسیت قَالَ قالله فمی یو معزین اماره بل کتابی وشهود و دغ وخت نه خبره شوي چې سه خبره کوي نو لیکې او ګاهان مکرره روئ کې هره دا کې پسان راځ او دی کې د حز مقصدم د ګه چېثلهلی کې غدي. ذم دار چې داوي چې اخر عمر اخر عمر کې د سریه رسوي په عمر باندې سوبر عمر رسو کیږي نو هرس په عمر ډيري رواه ترمزي يو د دې حديث رواه امام ترمزي رحم الله عليه